Χαλό, το δόκτρο τραώμα με τα μπέρ. Σολόμ, κυβέρνητ Φούξ, μας λέμε. Κιέρα, ναι. Κιέρα, ναι. Ανούν τύριοι, κυβέρνητ Φούξ, και ψυχολόγου και έτσι λινένε η ζωή, μόνοι έχω όλοι φτώρο παίωτ με τηλεφών. Μάζο το μέλλον δεν τα κούφ. Μπαλέχει να ρωτσε. Λάμου έχω να ρωτσε. Ωραία, υποχέντ. Το πνίλιω το. Σολόμ, Φούξ. זה דוקטור טראומה מדבר. נכון, זה הוגו, הוגו טראומה. תהי לי פוקס, אתה אינפנטיל. למה אתה לא רוצה? ממה אתה פוחד לכל הפסידים ורוחם? היא עושה חוסך? אתה מפחד בחוסך? בטח, אם הפולניה היא לא יכולה לסבול שעוד מישהו נהנה. לי אותה בבקשה. שלום, גברת פוקס, ושוב אני טראומה. תגידי, מה את השתגעת? מה את עושה חושך? מה את לא יכולה לראות אותו באור? <laughs> נו, אולי תתחילו באור ותגמרו בחושך. אני מבקש. טוב, עכשיו לי אותו. פוקס שלום זה שוב אני טראומה. תראה פוקסי, הרגע דיברתי עם פוקסה. <laughs> היא הבטיחה לי עכשיו יהיה הכל בסדר. קפוץ, ואלוהים יעזור לך. פוקס קפוץ. פוקס תבין, אחרי עשרים שנות נישואים אתה מוכרח, פעם אחת בחיים לקחת ריסק. אז קפוץ כבר נודניק! מה בשקר? בכל יעלה. אולגה, תענישי את הזוג המחושר הבא. אני חשבתי שיכנס זוג בנין הספרד. טוב טוב אתה לא מכיר אותך. אני לא צריך להכיר אותך בכדי לראות שאתה במצב קטסטרופלי ושחיים נישואים שלך כרוסים היו ניסויים שלי מאושרים, באמת? אז למה באת לבד? אני לא ליבד אשתי בחוץ. אה, אשתך בחוץ. שיקרא לה. נו בוודאי, מה אתה חושב, שנחכה שתכתוב לה? אני אקרא לה. אני לא תקרא לה, תהיה גבר. רבותיי, אולי נלד מהשחקים לעמקים וניגש לשורש ביעד. קיקי, תספרי לו. לא, קוקי, תספרי לו. קיקי, תספרי לו. קיקי, תספרי לו. רבותיי, אולי תגידו מי קיקי או קוקה, כדי שקוקו יוכל לשמוע. טוב, אז אני אספר. קיק ואני חיים בהרמוניה פילהרמונית נפלאה. דוקטור, אנחנו מתאימים כמו תקה לשקה. כמו שבר לנקה. אם אתם כל כך מדהימים כמו תקה לנקה, כמו מוחמד למנקה, אז מה בגלל באתי בלילה? שמענו אותך ברדיו בתוכנית הפופולרית "תפוח ועץ", וחשבנו שזה יהיה נחמד אם נבואו נדבר איתך ככה כמו תפוח ליבי ימה. לי שאני מתפרץ לזוג פתוח. כמה זמן אתם נשואים? עשרים שנה. עשרים שנה. ואתם מי החליט בשבילכם שאתם מואמים? דוקטור, אבל לא צריך להחליט עליו, האם היא פורצת, אתה לא יכול לצוות את ההתפרצות שלה. מתי פרצה אצלכם הערה? עם הקידוח הראשון. אני מוכן לשים לו שאתם בטח ישנים במיתה זוגית. נכון. ובכן, תדעו לכם שאתם ממיתים אסון על חיי הנישואים שלכם במו מיטתכם. במו? במו! אנשים אוהבים ישנים בשתי מידות נפרדות לחוד רחוק אחד משני. אבל אם משם רחוק, דוקטור, איך יפרצו הילדים? את חייבת להבין ששולינה, שבגדי ליצור מדע פסיכו-סקסואלי בין שני פסיכופתים, צריכים בני להתרחק זה מזו וזו מזה וזה מזי. אחרת הם יכולים להיכנס לקלסטופוביה אנמית, דבר שיכול לגרום להם לתסכול פסיכו-אקווילנטי לכל ימי חייהם הפרפנדיקולריים. דוקטור, אבל חיי המין של קיגי ושלי זה ממש פסטיבל זמר חסידי. נכון, זה הרבה יותר, זה ממש אירוויזיון. זה וודסטופ. אנחנו נורא משלימים אחד את השני. קודם הוא משלים ואני נחה, אחר כך אני משלימה והוא נח. מה תגיד על זה, דוקטור? אני רק אגיד לזה שהקשר ביניכם הוא פסיכו סקס אבל דוקטור, אנחנו לא יכולים אחד בלי השנייה. אנחנו לא יכולים. ניסיתם? לא, לא ניסיתם. ניסינו אותו, אבל אחד בלי השנייה לא ניסיתם. לפחות יש לכם מזל שאין ילדים? יש לנו ילדים. באמת? כמה ילדים יש לך צוציק? שניים. וכמה להם שניים. אפשר לראות. יש לי תמונה, בבקשה. הוא לא דומה לקיקי. איך אתה מדבר אל אשתי, דוקטור? אני מדבר אליה כפסיכולוג על קורבן. אני קורבן. את קורבן והוא מקרבן. את מי קרבנו? אותה. אותי? הלו כל מקרוב יודע שאישה היא קורבן של הבעל. כמו בזמן שהבעל הוא קורבן שלו עצמו. וזה מה שגורם לתנודות פסיכו-אקוויוולנטיות, לא שגורמות לווישרים, בנאי הסילקים של משאבת המוח הבנטילית. דוקטור, אם אני הבנתי נכון את מה שאתה אמרת, אז אני הבנתי שאני לא הבנתי מה שאתה אמרת. אני הבנתי נכון, דוקטור? פסיכולוגיה לא צריך להבין מדען. פסיכולוגיה צריכה פסיכולוג כמוני, שיסביר לכם כמה שלא טוב לכם ביחד. אבל טוב לנו ולפסיכולוג, רמת חיים, mm -hmm. מה שמשכיל לי עדיין לא שילמתם. מה החשבון? 500 לירות ועוד 300 לירות. מה זה 300 לירות? בולים. אתה אוסף בולים? אני אוסף לירות.